Злодій копав позад себе ногами, але Степан не зважав на те. Повиз злодієві на шиї, заліз йому на плечі, і, як тигр душив так довго, аж конокрадові заперло дух. Той утратив пам'ять і повалився на землю. «Степане, давай мотуза, бере мене», – просичав Дмитро. Степан розперезався, а поки злодій прийшов до пам'яті, Мав уже руки поза себе, так цупко зв'язані, що не міг ними поверхнути. Тепер оба зітхнули з утоми і стали кликати товаришів. Гоп-гоп! Сюди, хлопці, сюди! Конокрад є! Гоп, гоп При ватрі з галас. Усі посхоплювалися зі сну, кожний брав у руки, що попало, і бігли всі туди, звідки доходив голос. Злодій лежав нібито спокійно але йому вдалося стягнути ремінь з одної руки, а в тій хвилі, коли всі прибігли, мав уже обі руки вільні і став на ноги. Однак уже те було трохи запізно. Парубки кинулися гуртом на злодія, і хоч він оборонявся руками, ногами і зубами, перемогли його та зв'язали посторонками. «А то, пташечку, попавсти у клітку», – каже Левонко. Побачимо, чи гарно вмієш співати. За тим словом приклякнув коло злодія, закрутив собі коло пальця його довгий вус і покрутив так сильно, що злодій запищав, як скажений. А ну, хлопці, вгадайте, яка птиця? Шпак чи жайворонок? Гадайте в голос. Шпак, шпак, закричали парубки. Ей, не вгадали, каже Ливонко, і знов закрутив вуса. Злодій знову зачав пищати з болю. Ви не знаєте, хлопці, що то є. То є такий соловей, що кобило душить. Всі зареготали. Тепер його до вогню, скомандував Ливонко. Нехай зогріється, бідняка. Ніч така зимна, а він, певно, не спав цієї ночі. Поки закричали всі на злодія «Вставай!», кожний ударив його, чим мав. Злодій ледве підвівся на ноги. Два порубки взяли його під руки, і серед насмішок та штовханців привели до ватри. Тут докинули бадилля. Полум'я спалахнуло і освітило цілу постать злодія. Був це хлописько-височенний, плачистий, з довгим волоссям і довгими вусами. Він був без шапки в старій кожушині і у високих утнівських чоботях. Ви всі не знаєте, що то за птиця, і ти, Лонко, не вгадав. Та ж це шумило з топорівців, каже один із парубків, приглядаючись до злодія. Тож бігме шумило, закричали всі парубки. А ти, сусіде, чого сюди зайшов до наших коней? Чекай, небоже, справимо тобі весілля. Насамперед, треба його порядно випарити, щоб пам'ятав шляхицьку руку. Нуте, на диван з ним каже Ливонко. «Кожний дасть йому по палиці, а Дмитро і Стефан по дві, бо вони найбільше потрудилися». В одну мить шумило лежав на землі. Він навіть не боронився, бо знав, що сам нічого не вдіє, а ще більше роздражнить хлопців. Екзекуція була виконана з найбільшою докладністю. «Ба, хлопці, а ми ще не знаємо, до чиїх коней він брався». «А ну, ну, Дмитре, побіжи, подивися і позбирай там його начиння, а візьми світло з собою». Дмитро побіг щосили на Дністер, на те місце, де здибали злодія. За ним пішов Степан. Переконалися, що коні, коло котрих шумило господарював, були такі шевкові. Хлопці засвітили смолоскип і знайшли в траві напилок і залізні вила. Забрали начиння, як казав Левонко та принесли до вогню. «А ну, зреавізуймо його тепер. Може, ще що знайдемо?» Перетрясли шумилові кишені і стягнули з нього чоботи. За халявою був ще один напилок і два ключі. Один такий, яким селяни замикають кінські пута, а другий – від хатнього замка. «От зараз пізнати доброго майстра», – каже Левонко, «він не піде позичати ключів у сусіда». З кишені вийняли тютюну з капшуком, люльку і трохи грошей з калиткою. Шумило пішов на хитрощі. От чи, каже, що вам з того прийде, що будете мене тримати?